Hallo maaikies, dit is natuurlijk weer 3 uur woensdagmiddag. Ja maats, baie welkom. Jy luister vandag natuurlijk na Lulu se storytijd. En ek is natuurlijk Tani Cathy. Ja, ek ken vir Lulu bye baie, baie goed. En Lulu en haar maaikies gaan vir dag vir jy vermaak met vreselike storykies en syngerij en allerhande goeders wat vir jy so maar baie lekker gaan wees. Maats, vandag praat ons vir baie belangrik onderwerp, maar um, voordat ons vir daar onderwerp kom wil ons daarom eerst vooral ons verjaarsdag maaikies sê, paie geluk maaikies dat jylle verjaar het, en mag die heren jylle, jylle voetstappe rig daar waar jylle moet loop, en goeie, aangepaste, volwasse mense kan word, eendag, en dat het met jou goed sal gaan, en ek koop jy het vir mama en papa, vir ouma, vir oupa, vir wie ook al baie dankie gesê, vir alle wonderlijke persente wat jylle gekryf, of vir die koek, en um, dat jy een fantastische jaar gaan hee, wat voor jou lewe. Nou, oudergewoonte, ons verjaarsdag liekie van keur daarin, lekker vir jou. Elke dag het ons sal gerei, elke week is jy nog daar vir my, en elke man sien ek in sing and song Vul net sê lekker vir jou. Soos goeie wijn, Raak jy elke dag net beter. Sien jou hier, Sien jou daar, Ek is blij ons geen mekaar. En jy is hier, In my hart, Lekker vir jou. Sien jou hier, Sien jou daar, Vul net sê Ja, soos goeie wijn Raak elke dag Net beter Sien jou hier Sien jou daar Lekker. Daas hy, dis vir alle ons verjaarsdag maaikies Lekker verjaarmat en um, ek hoop jy gand sommer een fantastische dagje as dit vandag jou verjaarsdag is. Nou ja, maaikies, vandag het ons een baie speciale uitsending weer, en dis natuurlijk van Lulu en haar maats, maar jylle het nog nooit vir Lulu gehoor sing, rarig, rarig, alleen gehoor singe. Nou, maaikies, hier is Lulu en sy gaan vir julle in haar liedje vertel wie sy is en waar sy vandaan kom. Nou ja, maats, direct na is het Lulu en haar maats een lekker story, en dan is het a warning signs, vaartekens liekie, dis in Engels en dan gaan Stein en dis natuurlijk Stein voor die hy gaan vir ons in liekie sing en jylle met baie mooi van dag want ons gaan praat oor een baie ernstige saak, ‘n baie ernstige onderwerp, en dit is kanker. Kinders kan ook kanker kry, ek is seker van, van jylle weet al van mamas en papas wat kanker gekry, of oumas en oupas, maar kinders kan ook kanker kry, en weet jylle, ek is so lief vir jylle, dat ek en Lulu besluit het, maar ons moet praat oor, want Lulu het kanker gekry, en sy het, um, gaan nou, nou vir jylle vertel, ek wil jy nou die aap die mou laat nie, maar weet jylle, omdat ons lief is vir kinders, wil ons nie hee kinders moet doodgaan nie. Daarom leer ons vir jylle om uit te kyk in jylle eie lijfies, versekere gevaartekens. Daar is goed wat jy kan sien, en dan vir mama en papa, vir oma, vir, vir opa, vir jyfvrou of vir meneer kan sê, maar hierdie knop sit al baie lang al hierso, en dit vir jy weggaan nie. En nou as jy moog bly en jy kopie bly sê, ach daar laat ek weer die helde van die aap en die mou, nie ja, aapie klim terug, ons gaan nou ees na Lulu luister. Luister na alles wat hulle sê en wat die grapies wat hulle maak ernstig, maar ons gaan vir julle laat probeer onthou van die ernstige goed op een lekker manier van onthou. Ons kinders luistermoes dier karakterkies en dier dingetjies wat ons kan doen in beweging. Nou ja, hier gaan Lulu en ek groet julle tot nou nou, net voordat Stein sing, dan gaan ek weer met julle gesels. Maakies gaan net hierdie program hoor. Ek kan vir kind met vlakersloos wat waaien vindt you is the cancer en Lulu is nog diep in droomland. Haar prachtige gouwe vleg sal slie en blink in die zon, soos dit oor haar kussing hang. Pssst! Hi Lulu! Lulu! Lulu! Wat nou? Wat nou? Lulu is so groot dat sy reg op in haar bed gaan sit en so vannig soos wat haar nek dit toelaat rondkyk. Onder my bed! Lulu kan nie geloof wat sy sien nie. Dis nie aldag wat daar een mal perd Onder die mens sy bed uitkom nie. Man, ek probeer net hierdie. Ek wil net hierdie. Oh, Hoekom is jy so zwaar? Malke Trein trek so hard met haar tanden aan die ding onder die bed dat sy haar balans verloor en plat op haar buide neerval. Ja, ja, ek wil net. Is dit feit? Inderdaad. Maar ek krijg hem nie wakker nie. Die mouskop het blijn sy slo van. Sien jy wat ek bedoel? I die skop het. Mies krijg net op een manier wakker. Ko kom en help je gau. Kom eens toe, haha, jy jy. Hey! Jy kan dit nie, jy jy kan dit nie. Ja, nie my kind. Ah, nie moeg raai Stop. As jy my wou watter roet, jy kan jy net uitsei myne. Ghoor my, ek het probeer, maar jou is om te ren so hard soos die skoolpad van jou. Vol ek het gedroe vir die lekkerste roemhuis. Ons weet! Ach, lulu, wat ek krij ons weer roemhuis. Toe jy nou door aan die hospitaal was, het jy vir ons so'n lekker skel opies van jou roemhuis gegeen. Ach, ek weet nie, vre, maar ek was nog toe baie syk met kanker. Gelukkig is ek nou weer gezond en terug by die huis. Oi. Nou, wanneer krij jy weer kanker, lulle? Fred, jy kan nie soe vraag nie. Ja, wanneer ek soe groe my jou maagding, kanker is een ernstige saak. Nou, nou kan ek nie wanneer asjeblief kanker krij nie. Fred, enige iemand kan kankerke, maar dit is nie iets wat mens wil he nie. Ja nie, vred. dit is glad nie jy lekker sykte nie. My tyje voel mys baie syk en baie naard en met die behandelings rokt dit nog erker. Dis nou natuurlik tot jy beter word, soos ek. Oeh, na nou maar hoe het jy gewet jy kanker, Lulu? Hmm, ek kom daar nog die dag toe ek achtergekom het dat al iets nie lekker in my life is nie, asof dit gister was. Dit was een prachtige somersoogend. Ek het nog vastgeleid. Wacht net, ge. jy het mos lulukiemia gehad, nie lulukiemia? Nee, Fred, Lulu. nee, dit was lulukiemia, nie lulukiemia, nie. Ja, toe nou, Fred. Laat lulukie story klaarvertel. Sst. O, kai, ek wil net weet. Soos ek gesê het, dit was een Dage somers ochtend Ek het nog vast gele en slaap Lulu, my wereld, my kut Jy kan ons nie nog altijd le en slaap nie Ek kon dit self nie verstaan nie Gewoonlik is ek jou eerste wakker in die huis Maar daarie dag kon ek net nie uit my bed uit opstaan nie Ek vouw net slaap Dit het so aangehou en aangehou Toel het mama my uiteindelik dokter toegevat het. Zo, so, jy was al bij die dokter. Fred, as mens nie lekker voel nie, gaan jy dokter toe. Vooral as jy dink jy het kanker, duh. Sorry, ek het gedink o mys moet syk wees as jy kanker het. Maar sy was syk, Fred. Ai, hier die gelankvat makke tryk. Meeste mense weet nie waar oor kanker gaan nie. En so is Fred, verstaan hulle nie altyd die tekens nie. En loste dan, totdat het al paie erg is, voordat hulle uiteindelik by die dokter uitkom. Ek wens net amal kon. Ek wens net amal kon. Alweer. Hatsho! Help my! Help my! Lilloo en wakke tryk skrik so groot dat hulle altyd weer boe op die bed spring en mekaar stief vasthoud. en Lulu staan en kyk vir mekaar toon het Lulu haar een hand haar in haar sydruk en sê Wat op aarde bedoel jy Fred? Hm. Dit De het my, die kanker het my Jy het genees het in op my doop oomlik is daar stilte terwijl Fred sy doop en die kombaarse probeer afje Poetjes in die licht en dan nou so Kanker is nie aansteklik my jou mompara Of moet ek nou sê jou malskopare Frit was so skam dat hy sy arms en benen ver binnen in sy dop intrek Ach vriend, ach, ach vriend hy hoef nie so skam te wees nie Ek het ook nie geweet van kanker voordat ek het self gehad het nie ach. Och vrede, alsjeblief kom nou uit jou doop uit Nee, julle gaan vir my lach Nee, ons sal nie vrede, alsjeblief, alsjeblief kom uit O, oh, o, oh, maats, lyk me ek sal 'n biekie moet gaan help Tok, tok, tok, morgen, morgen, en wat gaan die aan? Die Hallo, my lieve Lulu, en wat van jou, Katrien, krijg ek nie, Drukkie nie? En nou dat jy so hard sê, Leu like Katrein? Lulu, wat gaan hier aan jylle? Oei, oh, ek en Katrein het gelaag toe Fred uitvriek omdat hy denk een mens kan kanker aansteek. O, oh, ek zin. En nou wil hy nie uit sy top uitkom Aha, wel, ek het nie die raagte medicijne vir dit. Kom jylle twee gauw gauw hier so. Shhh, shhh, jy skulpatum met jy binkies kort in jy blijkbrein koop kan jy as een bief zo mee doen spiel dan moet jy spien vir jou wauw my eigen rikie oh jylle as suwe koe jylle as die koeste en dat as die mooiste jylle jylle waar oog parikati ja frit kool jylle kuk Uuuh, <laughs> kan julle dat ook als een briefeer vir my sê? Hahaha, <laughs> <laughs> dat ek ook kanker krijg. Hoeger ek weet as ek dit ook ek. Daak moet ons eerder vir Lilluf vraag hoe sy gevoel het hoe die dokter vir haar gesê het sy leukemia. Wee al, ek het geen energie gehad nie en ek wou nie die heeltyd slaap en ek het pijn in my gebeent is in my gewrechte gehad My kere was hy so geswaal, hy so so onder my arms en ek was naar en ek wou nie eet nie ooi, en hoe kan ek ooit daar naar die kopseer en blauwkoole oorl op my lyfie vergeet? <middling> so, nou, ga daar best dat hy nou alles ontdou. Wel, Fred, daar is baie soorten kankers. Leukemia is maar net een van hulle. Ek ken een lekkie wat die gevaartekens van kanker vir mys beter leer. Wil jy dit hoor? Fantastisch! Kom ons lere dan vir Fred. Wat vir een ding as <middels> ek kanke rooi lekkolo. Wel pim pam pad en daar dat tam. Fred, laatste mooi. Oké, tik Tell me. Kijk en spiel, sien jy een groot vit vlek Dan is dit biempom A bariton, dan is dit biempom A bariton, dan is dit biempom A bariton, dan is dit biempom A bariton Alle my pijn, die wet get jy daar Sien jy te veel toon en is jy altyd na uh -huh. Raak jy vinnig, sik het jy pijn op die mag A uh siel -huh. is vir jy en jy raak te maag Jy het jy pijn en jy pijn en jy jy so fik niet hoe in jouw nek het jy al enige van die tekens gehad. So, Tari, dit was a bekie vinnig vir my. Ek dink wie ek het alles so mooi geverstaan. Moe nie bekommerd wees nie, Fred. Dis so lekker, Likie, ek dink almal moet dit leer. Kom, ons begin weer en die keer kan jy en die ander maakjes probeer samsing. Tiek Zal me hep As jy jou oor wil te rek Kijk in die Sien jy jou goed het vlek Dan is dit bim-pong A body dom, Dan is dit bim-pong A body dom, Dan is dit bim-pong A body tom Dan is dit bim-pong A body tom Alle my body Wat het jy daar? Sien jy te veel toon En is jy altyd na Aha. Raak jy vindig syk Het jy pijn op die mag A siel is vir jy En jy raak die mag Het jy pijn en jy pijn en jy jy sou fik Rwyl echte is die pimpel Aieieieie ai, ai, ai. Nou is dit weer al wat ons vir die volgende drie jaar gaan hoor Aie katruik <laughs> En op daai post tewe noot sluit ons eers hierdie verhaal van Lulu en haar maats af Tot volgende keer maats En othou, kanker is a baie ernstige siekte Maar is nie aansteeklik nie As jy enige van die kankerrooi lichte aan jou lijfie voel of sien, moet jy dadelijk vir mama of papa of een ouer persoon daarvan vertel, so dat hulle jou dokter toe kan vat. Doek volgende keer, maats! Wacht, wacht, wacht! Maats, ek wil vir julle my liedje sing oor roe muis! Ach, my liebeland! Dat eens kan na nou soe mal kan wees oor roe En dat een paard nou soe lief kan wees verbaan Wat ee vervrijd, sing nie die liekie <coughs> Roe muis is soe laak nie dit nie O katruid Ek het vir jou ook al ekie geskryf Roe muis, blaar muis, en jylle gemuis so, Kaas muis, blaas muis, en die Snox Fred. Snax. <laughs> Katrine, wat is daai onder jou voet? Nee! Aksemo. Aruwe by, by sy en alqabash so. Kos my, esplos, Jy gaan my mooi liekie oor roe muis. Asseblief net nie weer nie. Ek is lief oor roe muis, oor roe muis, oor roe muis. Ek is Ja, ja, dan gaan geroe muis, geroe muis, Ja, dan gaan geroe muis, geroe Maar dit was dan nie so erg, Katrein. Lulu jy moes om gehoor het. Dit was een liekie oor muise. Maar jy is dan so bang vir myse te traien. Denk jy, hy weet het nie. G -g -g -g -g -g. Lulu, met wie praat jy? Met Fred en Katrien. Met wie? Groot mense kan ons nie sien nie ontdou. Eh, uh, uh, niemand? Ek het jou nie roep om te kom roonuis eet. roep om te kom roonuis eet. Geweet groot mense kan julle nie sien nie, Fred. Fred. Fred, wat gaan aan met jou? Roem is not right. Nou ja, maats, dit was daarom nou vir jou een lekker story. Hierdie klom, is daarom vol dinge. O, grote griet. Nou ja, maats, ek gaan vir julle moet tot ziens sê met um, Stijn Voorie wat ook sing oor um, kanker en kinders wat kanker krij en Leeste baie baie mooi nou wat hy sê. Maatjies, dit was vir my so lekker om saam met julle te kuier, maar ons flyt flyt ons toeris al weer uit en onthou, kyk na jou lyfie. Kyk gereeld na jou lyfie as daar iets is wat nie so moet wees nie. As jou kopie aanhou pyn, as jou oogie miskien wit voorkom as jy in die, die speel kyk en hy as 'n pareltjie of jy sien nie lekker nie of jy val oor jou voete en ehm um, jy voel nie soos altyd. Jy mens weet mos wanneer iets in jou lyfie nie reg is nie. Praat met mamma en pappa ouma en opa, of met jyvrou of meneer, en laat hulle vir jou by die dokter kan uitkry, want onthou, as ons vroegtijdig die maaikies kan kry, dan kan ons daar die um, kankersommer vindig een uh, uitklop houd gee, of ons kan die maaikies help om beter te word. Nou ja, maaikies, ek groet vir julle, en um, Stijn gaan nou ook een bykie sing, saam met hierdie lawe kinders van ons, dis natuurlijk Lulu en haar maats, ek groet jy tot volgende woensdag, weer om drie, tussen drie en half uur is het Lulu's story time, tot dan maats, cheerio! Nobody knows why children get cancer, but day after day doctors are searching for answers, you don't get it because you did anything,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 It must mean something's not right! means something's not right. That surely must mean something's not right. things not right